Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala rasulna Muhammedin, ala alihi wa ashabih A me nëtëbih ahum bi ihsanin e jom i din Allah në më duvar e falë ndarohme Dhe vetëm për ti ndim dhe falë e kërkojm Lavdata dhe bëkimet e Allahu të qofri mi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familët i, bi shokët Dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyle dire dit në fund të kësaj bota Të ndrohë lazer në dy takimet e kaluara kemi folur për një vlerë trëndësishme të moralit e cila odishim se është pjesë përbërës e besimit tonë. Ne kemi thënë se besimi i drejtë, dot cilësia e një besimi tek një musliman matet në forma të ndryshme. Njëri prej treguesve dhe matësve të këtij besimi është edhe morali i besimtarit, edukata e tij. Do të nuk para mendohet një musliman i drejtë me besim të mirë ndërsa ka probleme në edukatën dhe në moralin e tij. Dhe për të sqaruar këtë çështje më detajisht kemi filluar kësaj javë të flasim për këto vlera morale. Dhe fundit që kemi thënë për këtë kaqjen ndershmëria. Si duhet të jetë një musliman i ndershëm. Dhe kemi thënë se kjo ndershmëri përfshin fusha të ndryshme të jetës të tij. Ai është i ndershëm në moral, është i ndershëm në raport me Zotin, i ndershëm në besimin e tij dhe gjithashtu i ndershëm në punën e tij, i ndershëm në fjalën që e jep e kështu me radhë. Dhe atje kemi për mandat pastaj edhe Si arrihet, si ndahet, si kuptohet e kësë mëra Sot do të vazhdoj edhe me një Ligjera të përmbyllëse të këti mëralit të rëndësishëm E që ka të bëjmë e disa pika tjera në vazhdim Të nërruzëzër Allahu Gjallahu ala në Kur'an Në ka sil shambuj të nërëshëm Që ne të marrim sim nga këta shambuj Sot, ne si musliman, rinia jonë, të vjetri tonë, gratë, burra, të gjithë, pa për ashtimë, kemi nevoj që me pasë një model të durë që marrim pësim për ti. E që jo, rrallëherë e kemi përmenë se fatkecia është edhe në atë se fa, tot, të rinjët në veçën ti, po atë të tjerët, shërber me modelit të devijuara më modelit të shfrenuara, marrim sim nga fjallët të tyne, marrim sim nga sjelët të tyne, marrim sim nga kuptimet të tyre, nga jetë të tyre, e kësë nëra. E në momeni kër e ki modelin e, e, e, e, e, e devijuar, e shfrenuar, atërpa dushim se kë shfrenim dhe këtë devim kam e ndikua të personi që ka këtë model, duke e prek edhe aspekt në ndeshmeris. Rëndaj ja Allah Gjallewale në shfrenë në Kuran, Në kasil shambuj Të njerë dhe të ndershëm Që ata të kejmë model Ta njëm jetë në tyjnë Ta ndjekim rrugën e tyre Ta marim simë ga jetë e tyre E kështu më ram Allahu Gjellewa La thot Lë kadkane fi kaso se im i vera Në rëfime që për ne po Ua të reguim juve Këto rëfime që po Ju të reguim juve Ka mësim Dhe përfitim për juve Nuk për të regujmë rëfimet e pejgamberve e të tjera sa so për të regu histori, jo. Po për të marë mësim, jo. Dhe gjithashtu Allah gjithë, le ura në kuram përmend edhe rëfimet e tjera të njerëzve të cilë kanë që në të këqi. Që na me marë mësim si përfunda njëri keqë, si përfunda njëri pa moralshëm, si përfunda njëri pa ndërgjelëshëm, i pa ndërshëm e kështë moral. Nga shrembujt që i përmenë Korani edhe që anërështë në, në rafshën e ndeshmërisë morale nga shembujt me të vërtit mrekullu shumë, të mahnit shumë është shembulli Jusufit a.s. Jusufit a.s. këtë pegambëri zotit i cilë u sëpravua disa sëpravua, ju një disa sëpravua u sëpravua Mirpë Allahu nuk e has provojë Yusufin alayhi salam për mëdhenu larg asaj. Por Allahu xhallahu ala e dinte se Yusuf alayhi salam do t'i ha ja dën sprovë. E has provojmë na mëson nive çu do të mja dal. Për shembull, e buni Zoti xhallahu ala kët pejgamber mëson për nerva. Shikoni kur është dhënë kët sprov si ja dën. En ka sprova që usprovoi Yusuf kur ishte atë ai provokimi që i boli gruaja e Na atku ai ishte me pozit nat, sikur të thotë tjet një lloj njëri, domthonë kryç në shtat. Ka pasmred e pasmredet një njeri i rëndësishëm që rëdhthia në si punë kryesore të shtetit. Kjo ka qenë. A mund të jetë kryeminist, a mund të jetë një ministër i rëndësishëm, të rëndësishëm me titull. I rëndësishëm është se ky njeri që e strehoi Yusufinali selam në pallatin e tij ishte një njeri tejet i rëndësishëm në shtetin ku ai u dhaçtë. Gruja e ti është e gru me pozit, nërma si gruja e njëritë madhë në shtetë, është e pasur, por është e dhe bukur. Dhe aja nuk patë mundësi, fatketësisht, me i rezistu bukurisë e Jësufi ta lehi sëram. Dhe me një situatë, në një moment caktuar, si kurse e përshkuan Korani, o gëllë leka til ebuam, e mbyllë i diren dhe i tha, fiol provokuese dohom që të afrohet. Si usil Yusufi alayhis salam. A shambull made detyëtor të thonë se Yusufi alayhis salam ka qenë në rreth natë atilla që gatjon një të paprsëritshme për njëri përmorona vepata pamoralshme. Pse fillimisht Yusufi alayhis salam ishte i ri E i rio, on, e ka më fështirë me Jesusë, sa a e që është një vjetër. Ishte gjithashtot, në tatë, shërptor, në atë të palat, e shërptorin nuk ka shumë liri, saka njëri, saka njëri, saka në shumë. A i zime, on, ka batë mëzimë, ka ditëru. Pas ta gjithashtot, e ka mbill dherën. Man, e ka mbill dyrët edhe rukë për me ikë. Ajo është e grua e bukur e ven, vet, ma, ma po me pozit. Jusufi, s'ka është njëri i huaj. Do nuk është njëri i vendit. Të zakonisht njerëzit në vend vet rutan ruhan më shumë, po më permeton pak më larg. Tani ja nisin ka pak më me, me dal nga nga rruga e drejtë. Pse? Sko atje të afër, s'ka shok, s'orth vendi vet. Edhe me pa dikush të punoj të keqe, nuk leqe. Pse, i ngjitet ai leçe, pse? Se i huaj. Onda njerin vendi vet rutan më shumë përshka kësivet njerëzë, jo me shku larkë dikon, s'ka dvenit vetë, së është familje vetë, asë zë, ma letë bjëndë kjeqin. Edhe këtë rëthane kështë e jësivet, ishtë i huj, asë kështë e babën atoja, asë vëllon, asë, asë popën, asë asë kështë i huj. E rëthane tira, Mandej, thun, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ose, ose vrapon Gëtë rast gruja vrapon të pasi Që nuk është e shpeshtja E shumë të tjera që Realisht e bënin situatën shumë të fshtirë për Jusuf në a.s. Dhe pas gjitha këtë një rrëthanë të fshtira Qëfar thë Jusuf në sëmë? Në a dhe Allah Ma dhe Allah që thëjmë Zotim e se boft Allahum marujt nga kjo kurth Nuk e bëj kurth Vetëm tentoj me dal me ikë pej derën, bashaje ja kapë për këmishën sikur se dheni dhe ia ja xkju këmishën. Përveç çfarë force e ikja ka qenë, dhe çfarë force e kapjes ka qenë, kur dikush ta xkju këmishën tu ikti. Nuk ka as kë punë vogël. Sa pa shamu me ngreti kush për të shtut me thanë, që me çikash thanë. Po me ngresh fort me ta xkju këmishën, baje di forcë ka qenë këtu. Edhe fort e tërheqjes, po edhe forca e ikjes. Në skalonë, Jusuf e Alizim, asë një mundësi, asë më minimal e mërshinë. Absolutisht, asë nuk është hamendë, farë, heqë nuk është hamendë. Në kërdi kush, në fundë-fundet se bandë keqët, ikë, ama deri sot mërë vendim, mos me bo, bëja gilkunet, e hamendet, a bo, ja, ja, nuk ku hamendë, kërë heqë farë, asë nuk kërë kërë kërë farë, nuk patë më dyqë heqë. Në thyrë në porë tha, me adhë Allah, Allahumë më mbrojnë nga k Kras fjalve që i tha e bërë edhe veprimin. Kërë i ju suferë, në mësën që nuk duhet vëq me thonë, po duhet edhe me vepru. A i muti me thonë, një ja, akur, e me nejë që ty. Jo, ja, jo, ja. aja që i thonë një akur i bjene edhe me, me ikë piktujë. A ndaj, u largu, edhe ikë, kërë i suferë, i suferë, i suferë. Dhe i suferë, kur doli para dere, burë i suferë, i suferë, i suferë, i suferë, i suferë, i suferë, i suferë, i suferë Por kurrë gjitha fakte, argumenteve e burgosin në shtëpsë. Pse u burgosën s'ka? Për cilësisht çmimimi i këtij burgu? Ftyra. Apo për mëruajt ftyrën dhe nderin e burgjyën. Ngase pas kësaj, tëndrozën, ajo gruaja që provokoi, ajo nuk mund nuk nuk munduam më. Por shapo spodon në më morre. Yeah, ja, ajo ajo prap bëzonta. Për shfartha u betua para shoqëve të saj. Kjo citohet, e rralloj kjo citohet ashtu. U betua para shoqëve të saj dhe tha, "Nëse nuk e bën çka po kërkoj, pa ashtin në Burg Salama." Kërçnim ekstra. E kërcnoi dhe bi gjithasë Jusefi alayhis salam ishte në gjendje me pagu me çka do të qoftë fytyrë tij. Merujt qmimin e ruaj që së nderit ishte i gatë shumë me qka duke që duke pagu, a po? A nuk është ki modela? Andaj, unë e kuptoj që njerëzit për shambull, oveçan e drenia po flasë në aspektin moral mund të ketë problem, mund të ketë vërshësi mirë, për nëse inspirohet nëse e ka model Jusufin a.s. Allahi, punë të manduqë e kam i pasë të tëmë manduqë e kam i pasë punë tëmë Në kone për një njëri ka qenë shumë i dëshruuar pas një gruja. Po a e një gruja se ka dashtë, apsulëseshtë. A i ka qenë në mëzbesim, kër ka qenë përdojtarë. Do në Allahu qenë në vala, po këj njëri gjithë shka japë, veç të më honë me e pasat gu për veti. Aja zdo në asësebërë. Dhe pas taj, këj njëri, do në Allahu përndohet, përmisohet puna ti edhe bojtë mëslimat. Shkanë në medinit e këpëgamberi sallallahu alai sallam, në medinit e këpëgamberi sallam. Pas një kohë, e dërganë Muhammedi aleyhi sallatu wa sallam, ku? Në meke, me i marë dolajme, se korejsht e mekes u pregadeshin me jesu lëmu medinin. Të është normal, këpëgamberi sallam dërganë me këqurë qëshën punë, sa njerëzëzënë, e kjo punë luftët është, marë informatave, ndodhë kjo punë. E dhe kanë me e quë, e qënë qitë njëri A i shkon meke, për po, ta që më shafë do të më shku. Natën i më më shife, me më në i lame dhe me ikë. Subhala natën, i më shifë pas zati të në qatë gruna. Po. Koreshe e në gruja, tash aje dënë me njëllos besimin, dënë me përshnu. Thot, nëse nuk pranan ato që ake kërku, tash, ka me bërti, kejt meke ka me mërë, që i këtuje dhe ka me dhërata. Kjo është, tash problem, mas pari, Nuk haro të e kalaj e kalumja, ples e dyta në tokë të armikot, po kërstodh me vrasja. Me pa dash me gjithë arsye, që kështë dikush gjonë arsye, kësh mujt me gjithë arsye, apo? po dhe me më vra, po më kërstnan, ka mujt me gjithë arsye. Mirë, po besimin Allah në gjithë le u alë nuk e le janëm. Allah e tha kërë, bërë të të së të dushë. Dhe e muaj rrugën me ikë për medine, dash të i Allah, dhe sa ta u këndel dhe le kamrin madinat. Ai prstoi e prstoi fytyrën e tij, e prstoi derën e tij. Ai tani rozek këta shembuj janë, por sot si për shembull shumë tjera të që na mëson Allah xhalleu ala se besimtarë, sikurse zakimisht, e ruan derën e tij. Edhe besimtarëja e ruan derën e saj. Shikojmë edhe rozek për Grahat për shembull. A ka ka shumë shembuj. Unë e përdor më shumë për ma shembullën Mariamës alayha salam në në Esau të Arisa. Për iq pak me përmendu këtë gru del me përfundimin mahnitëse. Qëfar thë kjo grua? Qëfar i ndodhe këse gruja? Shqikoni. Sa është i shendë, sa është i rëndësishëm morali për një gru. Shqikoni. Kjo gruja ishte e mbyllu në gjemi. Dëmohon, gruja e Imranit, Imran edhe gruja ti Nëmonë, jenë besimtartë ku o s'kallume Që ata një surën kërën e kërën e kërën Ali Imran Surja të të të të të kërën e para Fatiha E dyta surja Bekara Surja e të të, të të të Ali Imran Familja e Imranit E gruja e Imranit ka thonë O zëtë Nëse më falë një fëmi mu Unë atë fëmi Këm e bu kurban për ty Qëshë kurban? Jo me thërë Po këm e qunë gjami në kësa Mezul Aksa, gjemija, sot që kemi, gjemija 3 të shajnë Në Palestini, në Kudsë Ka me e qunë gjemi aty, edhe me i bo hizmet Edhe gjemis, edhe të i badet, po edhe gjematlive me i bo hizmet Musën vyjnë Në në cilët njëri, nuk i vyjmë fëmija jëtë Gjëtë ku t'y vyjnë Onë e po jekit dorë nga fëmija jam, pa e qëj kur banë, ne të banë hizmet në gjemi Qështu të thagru e Imranit Me bukur lindë, lindë vajzë. Tani tash problem sa e ka ka pranuar që do të lind djalë, djali është moshullësh i përshtatshëm për me shërbim xhami, famrash ma problem. Veçanërisht kur xhamati on mashkull dhe kështu me radhë. Tha O Zot, inni wad'atuhā unsah, una una vajzë linda. Ne se Allah tha, wallahu a'lamu bimā wad'at. Edhe në Allah është ka ke lindë, na çka ke pas në lindë? Dhe aja kështë ishtë zotu edhe u kryë zotimi E që i qikën e vetë në gjami Do më merjeme u rritë në badetë U rritë në sejgjde, u rritë namazë, u rritë në dhekerë U rritë në njëzim të libri të shahetë Qëtu rritë? U rritë në shëbim të gjamiës Diri so në ditë Dukë a dhuë Allah në vetë gjami Allah u jadërgëj Gjibrilin atë Melekën i personifikuar në formë njerët Kër e pa ajo njerën e hujë që hini pa ona kërkoi mbrojtje pij Allahut pij Tej Allahu mbrojt bëshërit ton sa e grua pa aftë kuptim rezistu a e nuk dinte kush e ka pastaj ai tha se është Xhibrili ajo Meryeme njeftë Xhibrilin se i ka zbith Musa aleyhissalemi ka domthonë për për dentaj edhe Allahu e qetësoi me kuptuesor Xhibrilun domthonë bëhet çfarë për melek kollaznia po i cili nuk ka hapsh bazual për Xhibril i cili nuk rrezikon ajo është Meryku i shpalljeve pra ai kret buca për këtë dhe e përgëzaj se kime pasë fmi. Kime pasë fmi. Këtha, që është me lindënë, kësë s'kam burë. Këtha, që është allahu pëdanë. Jekh nukumë në jesha. A i krianë qëka danë? A i krianë me dë ashtë pa babë, e krianë me dë ashtë pa nonë, e krianë me dë ashtë veç me, me nonë. Që është danë? Allahu gjëndë e vonë. I tërgoj se ti kime pas në barkon të një mugjize, një mrekullit, tjarë zakënshme, Allahu e din pëser. Tash, nëse një grua është e pasër më rrani. Në nësë ka pasë më rrani në time, jashtë më të zëmë e kërë nërga soj. Allahu ja ka dërgu frytin, mitër, caj, me izin e zotit. A i ka dashi shtopë? Kjo grua do të më gëzuë o më më mërzit? Më Radishtë, do të më gëzuë. Se Allahu Janallahu la po mundson me pas fmi, pei ti ai pëkrën, dhe për daj, ti ke me qon e posaçme e jashtëzakonshme tek jamet. Kjo është përgjithje. Se Allahu tha përmes Benedikut, me "Inna Allaha stafaki wa tahharaki." Allahu të ka përgjith, dhe të ka pastruar, të ka bënë nga grat më të pastër ta që kanë shkel mbi fytyrën e tokës. Kjo është përgjithje. Me që thatë. Merima, ai sa ne kishte drow, po po me zon, po Këtyra para njerët e që ka bëhatë, Allah. Që ka thënë, ata njerës të kuptojnë këtë përënë. Kur jelë ku Halini së farë tha, që ka, donë, lidhje s'ka pasë kjo me apsulitisht, si kurse dini, apsulitisht, me, me, me shkjeli më roli, a, hiq! Me gjitha tha, ja lejtë të një mitë të qabli ahadha, u këntu nësën mënsi ja. A, të kesh me më ma marë Allah o shpirtin, mëti, e muharu që jëmë ku në se me mduhët kërë që po mduhët. Mrekulli për Allahut, mirë po, ka mundësi më u kontestu morali i saj, ma mirë me dikëse që ke mrekulli e për. Sa ka qenë i shenë morali për të apo? Pa asti faj, pa asti sanë. Pejzote gjelë dhe uala, me që thatë, gruja e ndërshme, e ka shenët moralit. E rrungë këtë moralit, në formë ndryshme, nuk e filuar nga mnjure e daljes, e eces, e foljes, e foljese, Ndajë e se e kështë mëralë E nga kemi nëjë për ta shambur Me këmë këmë të shikon së e kam pagu qmimin e në në dëshmëris E të ftyrës e kështë mëralë Por një vetëm në aspekt e moralë Ta përfundu edhe me një aspekt e tërë Muhammedi sallallahu sallam Allah e ka tërgu shambur për neve Në gjitha aspekt, edhe në aspekt e në në në dëshmëris Por për përgjama shumë nuk pat problem Nuk, nuk pat sprovë morale Hamdullila Por pasëpër atyra, përshambull, Mohamedi Alehi sëratu e sam, e ka pasë të ndaluar ajë dhe familja ti me hongër sadak. Përshambull ty dikush, do me të adhonë një shumë para. Të, sadak, po du me i qkepës të pare, po kam qefë ty, banë me marë sadak, zeqatë, do me pasë kujdes, si janë ato, ato kategoritë e zeqatët, du me po një varë fërë e kështu nëve. Amë sadak, është me ma e gjonë. Në shoqë pejgamberi sallallahu alajhi dhe selam, domethënë, ë e ka pas ndalumë. Ka shkuar në të shtëpia, edh i kanë dhut pejgamberi të mipru njerëz hurmë Sadok. Jo për to. Po ti të vin fukarat, ti një fukarat. Lej të hurmë këtu, lej të ta mirë këtu, lej kur vjen një fukarat jepja. Edh pejgamberi i ka pas dhurmë Sadok. Ka nipi ti. Du një për të zi Hasani dhe Hoseini, Radellani, du djemë të alirë. Ta e në shëtit, në shkët gjyqët vetë, i ka njëpë me shpinë, këru falë, i ka njëpë me ta... Dhe, ajë thëmija një këdën, e ka kapë një hurën me shti në goja pëtën. Hurën me së të dakasë. Pe nga mërë sënë, ma nënë, realisht njërë, ka më kë, kë, kë në, ka për këtë thëmija ndë. Apo. Ose, e tash, e shti ja. n Vendos gjishtin gjinin e tij e ka nxirka on ja zvanat, jo që porneves donat do kahta jona këtu që më haruit barkun e fëmisë pein veçdi mos më mush haram sënë sënë sënë sënë barku i fëmisë nuk do të vazhdon mushët haram çai haram është aiçi e ujit rritën e fëmisë e një fëmi që ujitet apo e rritet me ushim haram problemor tani më prit pejtë educa respekt e çfarë problemor po mbet atë ça përpara na ka mbsu vetëriton krejt po veç haram jota po apo e kanë pasur atë me dije kanë hije kanë ujë për bukë kanë ujë po gromën ka bursa ka mbo sot kjo ka filluar me ulkun fat keq çfarë po njerëzit janë bo Alhambra ka përgatitë me Allah na bëftë një që sim këto po megjithatë jemi dëshmitar që në farrë në farrë Kabulli u bë fat keq çështa po njerëzit po i mshirin suit karkëshëspomar veshë kishë speshë e për po e bën ka buë me hi në kulit në ti a e qëka nuk i takon, nuk është dirëse e ti jepën. Ose më bën më ashtrim punë, është marrë veshë me kry punën që të dhëtë, nja krymë qëka e dhe shka, e merë parë është kanë, e pëse lenjërin, pasëta i më bën të lashen me punën që e ka pagu, këa pasëta nuk, nuk i bën ati problematë. A ndë i përgjëm ashtë në të në të në të në të në të në të në të në t nëse lajmë tëgur mund të komunin ndarshëm për shemb një punë caktuar më ma mandtejra, jo, ja, në gjithë aspektin, edhe moralin e tij, edhe stilin e tij, edhe fitimin e tij, edhe çdo aspekt, bashëmtuar duhet jetë i ndarshëm. Qase besimi i tij e detyron me të koni ndarshëm. Dhe për më qenë këtu i kem përmendur takimin e kaluar disa miq të që na dëgjmoin, e sot po tash me e përmend për, për Juve, shembuj praktik konkret që na duhet me marrë Yusufi alayhi salam, shoq te pejgamberi sa, pejgambera tjer, Mariemun alayhi salam, Aisha, grune pejgamberve sa e shum ngro tira qe duhet tjen shembuj per vajzat ona, per motrat ona, per gra ona e kso meraton se si duhet me qenje grua me vërtet e ndershme, e moralshme, e kujdesshme qe edukon gjenerata dhe kjo obligime qe i ka ndaj shoqerist e ndaj zotit vet. Allahu subhanahu wa ta'ala mena dhurou dashmëri në dëshmërin, në fitim, në moral, në besim, në gjdo aspekt. Dhe Zotë Milosë që Zotë i Gjallewala më në nërrujnë nga gjdo element i cili e rëzikën në dëshmërinë tonë. Gjdo faktori i cili e destabilizënë në moraleshë të shëshninë tonë, Allah në nërrujnë për e të një një. Dhe lusë Allah në që të nabonë neve të gjithëve të kujdeshëm që ne të kontribuim këtë dretimë, për me embirë në dëshmërinë e me eqirën n Mekka shpreh dofon zoti i prerë ndero, sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam ussein gëjë.